الله أكبر الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوه إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يدلله فلن تجدله وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وتم علينا نعمة بعضان دين شرع اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين ونشهد ان محمدا عبده وحبيبه ومحبوبه بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجه البيضاء على الطريقه الواضحه للغراء Lailuha ka nëhariha, la yaziwanha illa haliq, ma tërakan amran yukarribuna ila Allahi ta'ala illa amrana bih, wa la amran yubhiduna an Allahi illa nahana anhu, wa man yutai Allahe wa rasoolahu faqad faza fawzaan azeema, wa man yasli Allahe wa rasoolahu faqad dalala dhalala mubina, amma ba'ad. Falandarini taquna Allah jill shonuhu par shandaita salavat, salamat, Ja dërgoj Muhamedit dashurit ton, familjes së tij, shokëve të tij dhe, ti dhe gjithatyre të cilët e ndjekin sunetin hap, traditën rrugën e tina, dën ditën e fundit. Të ndëruar xhamat, të ndëruar vëllezër dhe motra, sot do të flasim rreth asaj çka jemi përgatitur edhe na për me fol, por edhe an përgatitë piqojmë tjerë që për me prit ardhmën e një feste e cila është çuditëse po vjen dhe po përcëritet është ardhmja një feste e cila po i thojmë vit i ri mirë po po vjetrohet për dallim prej insonit E cili është iri Ndërsa kur vjetërohet Ma në këtë dynjes Do të këthejhet iri Për që ata duhet me konë Shumë i kujdes shumë Do të me konë shumë i vëmen shumë Do të me hapë sytë e balët Dhe zemrës Edhe me ditë ma si që kështë Sko ka si kurse viti apo java Apo ora Dishka që me pas mundësi Me u këthy Mos me hup kohën kët Me pas kujdes se qka përpunon Pra ardhja e kësaj feste cila Shkurtimisht dhëtë vlas Për historiku në sojna Që është një histori Shumë e trubullt Shumë ju e qart Mirë po edhe për këndë rasaj Që është që është si kurse e til Po ja bujnë hizmetin me të madhe Jo muslimënd Podemo Simon duke u bashkangjit ftyre. Ordja viti 3 na e dim që edhe i paraprin edhe lidhet me festën e Krishtlindjes, që është festë e të krishterëve. Mir po na nëse festojm kët festë, vish një gjë do të më pas parasysh. Ata që le të festojn kët festë, le ta dinë se Ata tati besimit e festojnë përshkak se e logarisin lingje në Zotit tyre, lingje në Isait. Ndërsa në muslimon të kemë shumë qarë që ashtje në besimit imanit, që Allahu johën asë nuk ka filema, asë kom barim. Nuk është i lindër dhe nuk vdes. Allah i thëtë në Quran, Kull, ru Allahu e e hadë, Thuj, Allahu është një, Allahu samet Për të ka nevoj shdo sen Ati më shtetës shdo gjo Lem jelit Lem julet Aj nuk kalin dhe as nuk lin Lem jekull lehu u kufu van ehad Edhe me të nuk është i barabart kur gjaf Kur gjësi për njana tina E festimi kësaj feste Kur ti thush Shqiptarë dhe muslimon dhe është fjala Se pe feston po ket pe festojmbe vogjo. Kretën tu festu ma u bua det kjo fest. Kur jo spobojm do keksa do lanjë qatë... çka i kenamsu bre fëmit ma shumë për fëmijë kia. Plus plus daha daha edhe pe mësojnë fëmitave me rrejt. Se ka marr babadimri me u për dhuratë atë shkon prind ja blen dhuratën. Ai thot ta haprë babadimri. Qyshn fillim qyshn start ran edhe mësërfëmien me më rajt a e ka ordi kuj baba dimri? është rran po e mësërfëmien ton me më rajt po e a ja feston një fest e cila nuk është e jotja po qka është më e keqa nuk është asë fest krishtere? Kjo është fest pagone me marë bredhit se një përme cila pi qindronë dhe dimrit ftoftit edhe nëse nuk prishet me e mojt më rranë aniste kateror kjo s'jelë fatë Në qka për besëm? Qfar besimi ki tjedhone? Nese i besojnë pësajnë? Mirë po mësë të të dikush tashkë ka dole se mësë pifyjim ata. Ja, absolutisht nuk jem të i fyt. Për këndrazi, këtë din, kjo fej e ka dëshmu se i respekton tjedhë. Prejë existimit saj dhe sa të egzistoj. Dhe erë sa të egzistën njërzimi. Këtë din, islami i respekton tjedhë. Mirë po në, Nuk gudzojmë Në duhet mi rispektumë Në duhet me konë qëshërumë Në duhet mu silë mirë Edhe këtë ojmë të i bo Mirë, po kërështë qashtja e besimit Kërështë qashtja e monit Si kërë këtu me festu kryshlindjen Me festu diçka që ka skot bëj me ty Qësë është feste jo tja Që nuk kohi as ty as mu më më është haram Pegambera e sonë kërë ka emigru pej me e kësë medine I ka gjithë jahudit medine Duk e agjeru dit ka thonë pëse po agjerojnë përshkak se kjo është dita cilën ka shpetu Musa pe i faraonit me Ben Israel. Ka thonë pejgambe e sonë, na e ma me hak, me njëkë Musët. Na ka thonë pejgamberi Aliserom do të agjerojnë, vitën e arshëm dhe vitët tjera, mirë po do të ja bashkan gjesim një ditë para dhe një mrapa. Edhe në qashtë e në matë thjeshtë nuk kam ju për një atyne. Se ka thonë pejgambe e sonë, këni me i pasu ata cilë kanë qenë para juve plan për plan hap mas hapi edhe nëse hinë edhe në mbire në ardhucës kini me hi edhe ju me ta ja rësullë Allah i thanë sahab kush jena ta mësë janë jahudita dhe krishtet ta pejgambera risonë po kush tjetër po kush tjetër ha di tjetër të pejgamberison kush i pëngjon një popli ajo është prej tyre Në çështje dinit, në çështje të fesë, timonit neves na kohije më uporshtojmë kërkonin, se na jem krenar me ato që hakim. Na jem krenar me ato që hakim, a nuk po krenohem me besimin që e kem shumë pastër, edhe shumë thjeshtë, edhe shumë lehtë në Allahun xhallahun, për dallin për atynde që besojnë në lop, për dallin për atynde që besimin e kanë trubull, a nuk osht më krenu? As ses nuk krenu me Kur'anin me cilin Allahu na ka dhëruar si më të Asë është më krenu me pejgamberin, ari sëronë me cilin, bota po ja kallin akmija dhe po e dëshmojnë që a ja është njeri maj dalun, njeri maj privilegju, asë po krenu me islamin që shdo ditë e ma shumë po e shohim ata cilë të i përcjelin gjarjet, në do ditë, për shohim që shdo ditë e ma shumë islami po rritët, shdo ditë e ma shumë po konvertohen njerëzit në islam edhe po i rritohen pe tjera, dhe son nasi musliman na musliman pe doim trujem pse se ti jert pe bujn te bujna edhe na ibrahimi alayhiselam kur i ka pyet popullin e vet ku i pëshun allah se shon fjalet e tij ku i ka thon surën al-ambie ma hadhihi al-tamaathil allati antum laha aakifun çka jenga ta zota kta kta idhuj qe po i besonin kalu ajet ne ban leha aabidin aabidun Kto i kena gjit baballor ton ata të, të portun këtu kanë buj bo, po bujnë edhe na. Ta shkat bujnë ti, bën edhe ti. Pegamesa më um, ka thon mos u bëni imitues. Mos u bëni asnjë njerëz që imitoni verbrisht. Nëse njerëzit bujnë, bëni edhe ju. Nëse njerëzit bujnë mirë, bëni edhe ju. Nëse bujnë këç, bëni edhe ju. Nëse bujnë mirë, bëni mirë, nëse bujnë këç, largonu. Kështu duhet të kën muslimanit. Për çata neve i kemi dy festa në Islam. Bajramet edhe këto vi në rezultat i një mundi që e këna bu këa gjëru Ramazan një mujë dit duesh me festu që ke, ke fitu i këa gjëru dit e haqit nëse se kon haq ose e shkun haq këdhon mund duesh me festu mirë po naso qka po festojm me vitin e ri me keqar dhe thëm qka po festojna apo e festojm korrupsionin më të madh në rajon? Apo e festojm fukarallokën më të madh? Apo e festojm festojm papunësin më të madhe? Apo e festojm degenerimin më të madh? Shpenzimet më dhaja pishinë dhe juvet. Me kanë këtu shpenzime më u shfrytzum janë ndërtu shtëpiat i invalidëve të ruftes. Dëshmorëve fukarave aty në Çikansmuj janë familjet. Aflu me gjithë këto parë. 2 milion popull, 500 mijë njerëz prej tyra 1 me 4 se kët nuk blin 2 milion. Po 500 mijë njerëz ka 10 euro në familje minimum i argjujt për vitin e ri. Sa bën? Ku shedin matematikën? 5 milion euro. 5 milion euro mjau blim, mjau maru shpia tësë mi xheru njerëzit që kanë nevojë, çdo vit çak shumë arritna. S'është gale po rat. Në rsinam u kënaç plus bien po shkojn edhe po i bërt shpër me festu. S'ka pore po shkaksian mësu, o burr mësoje fëmijën tën që ajo nuk është festa e Tina. Kur të është vit i ri muslimanëve ata festojnë. Kur është Bajrami ata festojnë. Mësoje me të veten mu krenu. Se Amerika thon nai popull ymet që la ta ngrit Allah me Islam, me këto krenohem se skreno me gjona të tjera. E kur të kërkojm krenarin diçka tjetër, Allah ka më apostru edhe për shumë realitetin mirë po prapë për thëmë na nuk dojmë që me në nëshmu kërkani kush dhe qofshin ata mirë po na dhemë zemra se shkak na ka mësu këdin edhe na ka bo tërbije na edukon që na me avdosht nire në tjerve kër Allah gjëllëshonu i ka qumë me lekt për me shkatru poplin e lutit mas pari kanë shkute Ibrahimi aleserami ja kanë dhonë myshden për djallin dhe kanë një oftu se janë njës të një popull, ku Allah Gjëshonu i përshkun surën dhe rjetë, ku i pyti Ibrahimi aleseram, ka i njës me lekte Allah Gjëshonu, të njëmi dërgu të një popull kriminell, që këtë bojnë zullumë fesatë në të. Thuhet në ngjurë që Ibrahimi aleseram, a ka thonë mirë për abojsh, e më retojnë me i denu ata, Thuajë Ibrahim i Alayhissalam ka thon me lekve pa po atabre, janë diku 100 familje që janë muslimanë. A ja vlen që mjaufon, mjavdhon edhe një rast. Edhe pse pe meritojn, po mjavdhon edhe një rast. Me lekët i kan thon Ibrahimit Alayhissalam, nuk janë as sa thu ti. Ka thon po ndoshta janë 50 familje musliman. Nuk janë edhe as sa thu. Ndoshta janë 30 familje, as saçi nuk janë. Edhe i ka përshkruar Allahu në Këtçure ku kanë thonë me lektë feme o gjed në fihe, gëjë rëbejtimin e lë muslimin. Nuk e kemi gjithë përveç se një familë e muslimone e kemi gjithë në të benë. Ibrahim e tali se omë ju kanë dhimë, edhe pse janë konë popër që i kanë bëjt gjynatë cilin se ka bëjt kush para tyjnë. Moshkli me moshkli, mëshkli, femra me femër. Kanë meritu dënimin alloqështë, Ibrahim e jti ju kanë dhimët. Ju kanë dhimët. Përgambeson kanë dëgju që një fmi një audis Medine është smur Edhe ka shku e ka vizitue Ka po përgambeson që është momentet e fundit Edhe i thëtë përgambere A.S. Thëtë thujesh e adetin Ndash me fitu gjenetin Thujesh e adetin Boni muslimon ndash me fitu gjenetin Me pështu A i ve vladi përkëshyru babën Përkëshyru babën Qka me bo përly për tina Përqim ose refuzim Boba jepë sinjal me kryjë thët që Nëndërgjëj e dërgumin e Zotit Jahudia Thëtë nëndërgjëj e dërgumin e Zotit Edha i fnjë e thëtë shahadetin Edhe vdesi muslimat Peganbeja e somë të do aljasht Me bubekrin thët Elhamdullash e Allahi E pështoj për zjarën e gjëhnenit Ne eve në avdhime në këta kurishohet Në avdhime në jahudi Në avdhime në krishtet kurishohet në të këqqia E mos me në avdhime muslimat Wallahi do të më utreq vretën çdo njerëri pranëve. Spofu bilem nat xhamisë, na në namazdhën, vallahi nuk na ka hije më festu. Do të, të Allah, shanuhu, thuhu, më utut Allahu xhënëshanu ose a thu mos sarasisht. Mos sarasisht ti po bota, ti ke pun. Kur mos e nënçmo. Me bosh kak që më me meritut dënimin Allah xhënëshanu. Më me meritut që Allah xhënëshanu më të urrej ty ose mua. Më me meritut që nesër kur diç para Allah xhënëshanu me denu. Për që ta kanë thonë, djetarë të ahlakut kërë kanë full, ka thonë, Allah gjëllëshonhu, i kam shëfë tri sanën tri tjera. Allah i kam shëfë tri sanën tri. E kam shëfë kënatsin e tina një badet. Mosënë në shmë, asë një loj i badetit. Asë një punë dhefshmet mirë, mosënë në shmë, se në dështë ta në që ta është e më shëfë në kënatsin e Allah gjëllëshonhu, edhe ti e punën e mëriton kënatsin e Allah. Me qatë punë, mëse në në shmë, e dyta thëtë e kam shifë Allah Gjellëshonu hu, velinë, dëstin të të në, ata që e dënë Allah Gjellëshonu pe i rëvve, e kam shifë në rëvve të tina. Mëse në në shmë asë njënin pe i rëvve të Allah Gjellëshonu, se ndështë ajo është pe i aty në që Allah hu e dënë, mëse në shmë, kur, asni muslimat, se ndështë anë qatë amë shifët që Allah Gjellëshonu e dënë e Allah për jam besëm një hadith nga ka njoftu ku ka thonë Allah gjithë shonu kush ma lufton mu një dashur temin unë në ati këm shponë luft edhe e treta për shkak se na e din që së muina më ndryshu këtë gjendit për me një gjumak, me një hytbe mirë po nëse unë e punaj, ti punaj, ajë kjetëri punaj, ajë kjetëri punaj dhe Allah e ka më ndryshu nëse e jonë tansi, spaku, bëlem jonë që të masë, më, më bokshtu haramet e treta Allahu gjellëshonu hu e kam shef hidrimin e tina në gjynahe në harame mëse në nshmo asë një gjynahe mështu i haqë nëso gali se ndështëta që në qëta që e bëndi me qëta e mëritën që Allahu gjellëshonu hu me ka në hidrum me ty mirë po dikush të qka dhe naka në lodhë be këta o gjellar adin me në alonë që kofë shumë në në gjene më shkojmë për veti qafolin këta qka, qka e bojnë të badhe Pune ty nga jo nja Unë e bëjt që ka du Jo, vloj doshën Se na Allah Gjeleshonu Edhe hë gjelar Edhe muslimon Gjithve na ka bo Emane gji Edhe e kemi barë që tjerve Po mja u desh miren Edhe mja u tërhek vrejtën Edhe na folim për shkak se dojna Në fund fundit Në fund fundit Me hjek barën to nesër Kur dalim para Allah Gjeleshonu Se nesër kur den për Allah gjëreshonu në ditë në gjykimit të e vjene dhe më ka pësh mu, o zotë kjo ka më përgjec, ose finalin më ka pa të festu mu, edhe së më ka të reg vrejten, së më ka kalëgju që kjo së më ka hije mu. E ta në e lypa tje hakun për i me, kështu që i shtë njoni le të munohet me hjek përgjecin e vetë pëj vetit, që kur den për Allah gjëreshonu me thonë, o zotë, unë i kom të regu, e ajo është që Dha shtë Allah gjelesha në hu që me kanë Një herë për gjithmonë mu vetë disu Ajo qka është e jo nja me ndëru Ajo qka është e huja me i respektu Jo me ju bo zullu Po jo nja me u festu Dha shtë Allah gjelesha në hu që me nabopi atyre cil Sunetin e pejgamber taj sëram Me ndjek me për, përkri Dha shtë Allah gjelesha në hu që me nga vetë disu Një herë për gjithmonë që me kanë Muslimon denj e jo ukrenu, me u krenu Me gjana tybë në kanë hiem neve Si Muslimon me aje shkasht e iotja, artha dush me majtë, ndërsa tjetërit, prapë pëthëm, jo me i bo zullum, me i respektun masak, cektu me mirë për në qashtit besimit, mos me i përzit gjanat, se kështu nga gathir Allah gjëshon, dhe kështu nga gathir Allah, pe i gamberi, alisëram, ishala Allah nga bëmë pe i banorë e gjennetit, e narunë nga zjarë e gjennemit, e kulu ka ulihë edhe, o stakëfërë, dhe diju, o alikum fëst الحمد لله حمد الكاملين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين تعظيما للنبي وتكريما لفخامه الشان السافي فقال عز وجل من قائل مخبر وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بالصلوات ببيغامبرنا عليه الصلاه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد Kema bekaruta ala Seyyidina Ibrahim wala ala Seyyidina Ibrahim fil alemine innaka hamidum majid. Jomatet kem në kërkesë për këshillit bashkisë islame në Prishtinë. Kam bërë apel për njerëz që me kontribut, ço është materiale për për ndërtimin e xhamisë që do duke ndërtohet në lagjen e Taslixhës, ata që mund dhe kanë posedojnë mesime kontribut, doshta Allah t'i jeshon huqe me ushtu beriqet në rrezikun e tyre dhe ditën e zgjimit ashtu si çka garantua Allah se do të shkon umiau pagushur fish Allah inshallah jo çës problem a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim innallaha ya'muru bil'adli walihsani wa inka idan qurba wa yanha 'anil fahsha'i walmunkari walbathu ya'idhukum la'allakum tadhkurun aqimiss salat